Hola, hola, què tal? Benvinguts, benvingudes un cop més al còctel informatiu. Hem començat amb la música de Tutten de Maitels, igual que la setmana passada, un dels clàssics del de reggae jamaicà. Uh, avui ens acompanya, com, com sempre, Francesc Arnau, què tal? Hola. I en Pere Fernández. Hola, bona nit. I aquí us parla en Pere Sanjurjo. I després passarem també a un... Tenim trucades amb connexió del nostre enviador especial com la setmana passada la, la Roser. Uh -huh, ja? Molt bé. Veig que tens aquí uns... Sí, un diverses coses. Amb... ...preparat. Sí, perquè <coughs> aquesta setmana passada hi ha hagut detencions. Sabeu que van detenir la Núria Pòrtoles una altra vegada, aquesta noia de Girona uh -huh. que està pendent de judici a Madrid i presenten com que va tenir un incident al mig del carrer amb un policia feia dos dies havien detingut uh, l'Enric Duran us en recordeu d'aquest noi que va tenir la iniciativa de tirar sí. endavant aquesta revista i va ser sortir el número dos perquè aquest és el número dos i detenir-lo recordem el nom de la revista bueno, aquest diu podem. Podem. podem vol dir Podem contra la crisi però de veritat podem viure sense capitalisme siguem el canvi que volem. Podem viure sense bancs, sense empreses, sense empreses multinacionals, sense diners, sense classe política, podem viure sense tot això. Però acabava de sortir aquest número 2 i 30 Mossos d'Esquadra encaputxats i de Paisà van entrar a la Universitat de Barcelona i se'l van endur. Això era... Dilluns 16 de març, quan va reaparèixer l'Enric Durant a l'edifici central de la Universitat de Barcelona, després d'un exili preventiu, va aparèixer per presentar una nova iniciativa contra el sistema capitalista. Aquesta proposta, anomenada Podem viure sense capitalisme, es basa en la recomanació de treure tots els diners dels bancs o no pagar els crèdits. L'endemà, dimarts 17, a les 6.30 hores de la tarda, Mossos d'Esquadra Encaputxats i de Paisà van entrar dins el rectorat de la Universitat de Barcelona on es trobava l'Enric Duran i se'l van endur detingut i fou d'edat a la comissaria de les Corts. L'Enric Duran havia tornat coincidint amb la sortida al carrer del número 2 de la publicació Crisi, amb 220.000 exemplars en català que es distribuiran arreu del país i 130.000 en castellà que es distribuiran a l'estat espanyol. Així s'arriben a més de 400 localitats, gràcies a nombrosos col·lectius i a uns 2.000 voluntaris. El col·lectiu ha passat ha posat el 30 de juny com a data perquè els governs responguin a les seves iniciatives amb una proposta de transició real cap a aquest nou model econòmic. Si no ho fan insten la població que, com a màxim el 17 de setembre, abandonin els llaços amb el sistema capitalista. Per exemple, traient tots els diners dels seus comptes bancaris, deixant de pagar la hipoteca o el lloguer a les immobiliàries. Aquesta és la proposta. Es va ser sortir el carrer aquesta proposta i anar-lo buscar 30 encaputxats. Què que feia? Uh, per què es va deixar veure? No ho entenc. Oh... Aquest noi no està sol, eh? Bueno, però Tot aquest... el que està fent ho estan planificant molt bé. Mm. El que buscaven és això, que o li deixessin tirar endavant la proposta en base a la llibertat d'expressió... O que la agafessin. O que la agafessin, clar, no hi havia mm. més que aquestes dues possibilitats. Mm. I l'han agafat. Està clar que el, el sistema té mecanismes violents per frenar eh, el, el lloc que, que creu quan es creu amenaçat. Mm -hmm. I en aquest cas es fa servir directament doncs, la detenció i la, la, la violència policial per acabar anul·lant aquestes propostes que jo, jo crec que malgrat el, el sentiment que puguin provocar de, de sorpresa, de, tant d'admiració com de rebuig, molta gent es pot sentir amenaçada per, per, perquè és una, són, són una manera de, de pensar molt radical, aquells adjectius que, que s'utilitzen. Jo m'estic ara imaginant uh, el, el, el sentit de, de molta gent que, que pot, pot oposar-se a això, però jo, jo crec que, que hi arribarem, a això. Jo, jo crec que aquest és un camí molt, molt més assenyat de, del, del que sembla. Vull dir, no és una, una postura radical... Mm -hmm com ara mateix ho és perquè perquè de fet necessita provocar tot, tot, tot això ara perquè estem tan tan degradats tan, tan ficats a dintre d'un cercle diabòlic que ens sembla molt radical això però penso que és, vaja, és, és tornar una, a un sistema econòmic molt més humà uh -huh. i la manera i més en temps de crisi penso que és l'oportunitat d'entendre-ho millor uh -huh. perquè un cop els bancs ens han portat a on estem però... l'únic que ens queda és com a mínim no continuar donant més diners a, a aquells que ens han portat a la crisi mm -hmm. però, perdó, n -n -no, hi, no pot ser molt més <coughs> complicat això aquí només no sols intervenen els bancs o sigui, jo deixo de pagar la hipoteca i deixo de pagar el deute que tinc amb el fuster mm -hmm. també quin fuster? amb el meu fuster quina, quina classe d'empresa és el teu fuster? Sí, és la mateixa que el meu lampista Coi, jo li dic, es, em tindria d'arreglar el lavabo em va fer un lavabo i ara no tinc calés m'han fotut a fora, el deixo de pagar també no, perquè mira, això que planteges està previst en aquí, a la primera uh -huh. plana uh -huh. fixa't que diu, sense empreses multinacionals no diu sense empreses sí, sense bueno. empreses multinacionals és sí. a dir, el teu, teu fuster ha de cobrar i el teu lampista també uh -huh. això és el que proposen ells eh? No, no, no és, jo penso que no es pot comparar el que és bueno, una empresa que jo, -tots, tots ens hem de tenir sentit sí, comú Sí, però, però les deutes no, no, tot el problema no, sí. no es refereix només a als multinacionals eh? No, ja, ja, deute... a, hem de començar per aquí, vale, són aquests vai, els primers que han de caure vai. uh -huh. Jo vaig claríssim ja, Jo ja sé els lloguers que deixaria de pagar per exemple uh -huh. a Barcelona estem en un local que són uns gànsters Uh -huh. Es diuen Milian Mestre. Però no són pas una multinacional, per exemple. Milian Mestre. No és pasó una multinacional, És amic sí... personal del Fraga i Liverne, aquesta família. Del Fraga i uh -huh. I és l'amut del número 5 del carrer Ciutat. Uh -huh. De tot el número 5. I tots els pisos són de lloguer. I ens volien apujar 200 euros de còpera. Uh -huh. Estavan pagant 600 i pico, ara volien cobrar 800 i pico. Uh -huh. I els diem dir que no. Així, senzillament que no ja fa dos mesos que els hem dir que no que no pagarem aquests doscents i pico mm. que si volen fer-nos fora que ho facin mm -hmm. i veurem qui troben perquè els hi i aquest local a 800 o 900 euros vem qui troben Clar. perquè se'ls hi foran les rates aquests locals mm -hmm. si marxem nosaltres i aquest serà el primer que deixarà de cobrar mm -hmm. so, no, i, Això està claríssim i, i és això que són mesures deaprofitar de, de s'aprofiten i jo penso de, de intentartar sempre forçar hm por aconseguir més, intentar, és aquesta verícia que no té límit. Però és que la avarícia, la avarícia jo és, el, és aquí el problema. La gent tindrem tendència a no a no voler entrar en aquest tema perquè no és qui estigui lliure de pagat que digui la primera pedra, és que hi ha unes pedres tan grosses que al final no queda més remei perquè hi ha gent que li deu a aquest, aquest li deu a l'altre, però... o, o, o no, collo, però... és, és moral, és un tema moral però, aquí, aquí ningú que... podrà fer res. Com moral? Com moral? Moral! Mural. també s'ataca aquí, moral dius, de moral. Hey, hey. Mira, el poder econòmic ha dedicat molts esforços a fer que les persones que no paguen els deutes bancaris siguin vistes com a persones rebutjables socialment. Mhm. Uh -huh. Però aquesta no és més que una altra de les formes de manipulació que té el sistema. Bé. Però que s'està dient aquí? Sí, però és, és una mentida. Digeu, digueu. Però el banc, el banc no és ningú, però és que ja ja ha més han estat tot enrebassat a nivell personal, hi han deutes a nivells personals. No ho entenc. Mm, no sé, sí. no És que m'ha pillat per sorpresa, jo scho havia veigre una tava. Podria veigre una Està molt rumiat això, eh. No. Aquest xaval porta anys preparant això no. i no ho ha estat fent sol, eh. Mhm. Uh -huh es preparin. Això és el començament només. Jo, per exemple, us ho estic dient clarament, jo ja sé el lloguer que deixaré de pagar. Sí, però és, el, tu, és el de Barcelona. Però, però no el deus. No hi ha el la si hi ha gent que deu el lloguer... Com no el deus? De, de, no, no el... Et puc ensenyar el telegrama on em diu que en cinc dies tinc que presentar la clau. Te'l mm. bueno, puc ensenyar. Però, des del, però només deus des del dia que vas dir que no acceptaves pujar el, el preu que, que et demanen. Això és diferent, però hi ha gent que deu eh, que deu calés al, a la botiga, deu calés al, a, aquí, allà, al, al llu... Bueno, és que està més liat tot. No, aquests són... Mm. Ah, vale, vale. Aquests, aquests són els que han de cobrar religiosament. És com si em diguessis que no pagui mm. la, la consergeria del despatx. Però aquest segurament sí. sí però però aquests, aquest segurament és, és el, el, el gran problema i no la, la banca. La banca és fàcil, ja estic d'acord, però la banca no és el problema. El problema es de diu Milian, Milian Mestre sí. Amic personal del Fraguer i Barne Aquest paio no cobrarà En Quan, en quan toquin el pit aquests No cobra aquest paio no, I tal com van les coses no, Això penso que anirà més uh, Intentem la connexió Amb, amb Maó sí. sí Hola, què tal? Hola, què tal? Hola. Uh, Hola. Estem parlant Amb la Maria, Maria. I em sembla que està per aquí també esteu amb una... Som sí. Amb... Molt bé, vosaltres teniu una... Em sembla que és una casa de cultura, com... com... <ríe> no, exactamente, es un centre social. Un centro social. Autogestionado, sí. Molt en bé. la ciutat de Mahón, sí. I com, com funcioneu, ens ho pots explicar una mica? Pues somos un grupo de 6 persones que tenemos un local en el centro de Maón y bueno, le hemos montado un poco para tener un, un espacio un poco alternativo fuera del, del control así institucional y el, el mundillo político y mm -hmm. y y así organizado de, de aquí de de Maón y mm -hmm. nada, también para intentar funcionar de, manera de otra manera, ¿no? Un poco pues de manera asamblearia, uh -huh. autogestionarnos, sobre todo decidir nosotros qué actividades queremos hacer, cómo las queremos hacer y ponerlas en marcha, en marcha nosotros. Uh -huh. Y básicamente ese es un poco el funcionamiento. Uh -huh. Una manera un poco menos jerarquizada, pero que tenemos habitualmente costumbre, ¿no? Uh -huh. Sería una vida alternativa, sería como como ¿quiéns Quins problemes us trobeu però a l'hora d'intentar viure d'aquesta manera i portar projectes diferents de, de que està potser acostumat al vostre entorn? No sé com quin és la situació al voltant vostra. Pues mm, bueno, no no no és un centre social, no vivim allí, simplemente és un, un lugar de un centre on fem les activitats i i on gestionar otro tip de de campañas, de, de talleres, etcétera. Pero realmente, hombre, el problema que nos encontramos normalmente es el querer hacer actividades que se salen un poquito de lo normal, uh -huh. que, como por ejemplo salir a comer a la, al carrer que tenemos a, al lado, que es peatonal, y que, por ejemplo, las ordenanzas municipales por la ley está cívica pues no nos dejan, por ejemplo. Y, pero así uh -huh. problemas realmente no hemos encontrado... A nivel de, de la ciudad, del ayuntamiento, aparte de esto, nosotros hacemos nuestras actividades, no molestamos a nadie, la gente viene, lo pasa bien y Tengo es que problema... una pregunta. Sí. ¿Quin tipo de actividades hacéis? La última, la última que hacéis. La última que hemos hecho, sí. el Día de la Dona, hicimos un, unas jornadas con charlas, conciertos, uh -huh. comedor vegano. ¿Y cuánta gente va acudir a acudir a las jornadas? ¿A las sí. jornadas? ¿Cuánta gente vino? Més o menos 40 personas, 50... Carai, no está mal. Bueno, tenemos un local pequeño, eso nos limita un poco también. Ja, ja, Pero bueno, bien, lo 40... que pagamos no no podemos permitir algo más grande. 40 o 50 persones està molt bé. Sí. Clar, llavors jo, jo crec que no és cert que no molesteu a ningú, jo crec que esteu molestant molt. No, bueno, no... A ver, el del centre social no era molestar a nadie, entonces claro, Eso... no hacemos nada que molestar a la gente. ¿no? O esteu molestant al sistema, al poder. ¿Cómo? Perdón? Esteu molestant al poder, al sistema. Bueno, a veces sí. Porque uh -huh. hemos hecho alguna campaña en la que se hace denuncia de algunas situaciones que nos parecen injustas. Y entonces ahí pues, supongo que la gente se encuentra un poco... Pues son temas más susceptibles a tener a gente que no está de acuerdo con nosotros. Uh -huh. Pero bueno, y fascistas hay en todos los pueblos y ciudades. Uh -huh. Y cuando uno se declara abiertamente antifascista, pues claro, tienes algún tipo de, uh -huh. de, de problemilla, ¿no? Y se encuentro, pero bueno... Uh -huh. Mm. Clar, i si celebreu el dia de la dona treballadora en un país on estan morint dues i tres dones setmanalment assassinades i no passa res, claro. esteu molestant el sistema. Sí, bueno... El sí. sistema ja té, ja té previstes quantes dones han de morir aquesta setmana. Sí. Has sentit avui? Pues sí, no, Has... no he sentit. No tinc ràdio a casa, ni, ni tele ni nada. Bueno, de Mà, de sí. els diaris, no? d'una manera quatre t'enterraràs com que han oh. matat dues. Això és una manera molt alternativa Dugues, de viure, eh. Uh -huh. No tenir ni ràdio ni tele és una forma molt alternativa uh -huh. I, i costa, eh, perquè tenim moltes eh, tentacions i i costes que eh, de... per tant us felicito. Uh -huh. Bueno, és fàcil quan no tens electricitat en casa, pues les <laughs> coses ah, no clar. la puc tenir. Uh -huh. Claro. Uh -huh. Sí, sí, ajuda molt. <laughs> Avui mateix, avui mateix estan buscant el cadàver d'una noia que es deia Marta i l'estan buscant dintre d'un abocador d'escombraries. No ho has sentit, això? No, no ho no, no, sentit. I encara no la troben. Bueno. I estan, well. està corrent el rumor de que primer la van violar, i després la van matar i després la van enterrar a les escombraries. Bueno. Això sí. està passant en aquest país en aquests moments. Ja. Yeah. Sí, bueno. Vosaltres feu actes reivindicant la dignitat de la dona. Esteu, sí, molestant, sí, esteu claro. molestant a molta gent. Bueno, que no. pues si molestar que... es eso, pues seguiremos molestando. Uh -huh. Sí, uh -huh. jo penso que falta a vegades una mica més de, de molèstia amb aquest sistema, l'hem de molestar més. Sí, sí. I aquí uh -huh. des, de la, des de la ràdio donem, bueno, us donem ànims i una salutació ben forta Gracias. a tots els que esteu participant amb aquests projectes, amb aquest centre social, eh, a Menorca, a MOU. Vale. D'acord. Gràcies. Uh -huh. Moltes gràcies. Bona nit. Bona nit. Bona Salut. Bé, eh. uh -huh. Doncs era un, un contacte que teníem que, claro. que penso que és un bon testimoni de les coses que es poden fer eh, i, que, i que es fan i que no, no, no arriben als, als mitjans i que, eh, que són més eh, nombroses de les que ens imaginem, no? Tothom a petita escala, el seu poble, la seva zona pot portant endvant projectes socials, centre social de barri, tant una cosa senzilla i penso que amb, amb molta modèstica i, i, i que de fet és un exemple de vida més enllà de, dels engranatges aquests que estem denunciant de, de, de les trampes dels bancs i de, i de tot el, el sistema de cabra no? que es veiem. Mm -hmm. sí. El que passa és que és molt, molt corrent aquesta opinió de gent que està lluitant i que està lluitant molt és el cas d'aquesta noieta que ha trucat ara, i que es pensen que no, es pensen que no, no molesten a ningú que, que podran seguir fent això tranquil·lament i en el moment en què arribin a la conclusió els que poden donar les ordres arriben a la conclusió que s'ha d'acabar aquest local s'acaba i no estan preparades per afrontar un atac perquè pensen que no molesten a ningú Mm. En canvi, l'Enric Durant de sobres ho sabia, que està molestant algú. Sí. I va Se prendre la iniciativa i aquí seguint, està. Seguint, eh, jo sí. no m'agrada el Duran. A no, mi molt. No hi, crec, jo no hi crec. I deixaré de pagar puntualment el lloguer de Barcelona. Jo, jo no hi crec. Ojalà, eh? Jo dic no crec ni m'ho he llegit. És un, tipus, és un tema vibracional. I en quant al que et deia del tema moral, ja he pogut fer un esforç aixís i el que vull dir és que jo, per ficar un protagonista, doncs he entrat dins d'un sistema, no en bancs, o també en bancs, jo és un salva-sí que em pugui, i si tinc hipoteca, eh, si puc cobrar 40, no cobraré 20, i, i al final... No entenc, com els dir Jo sóc un professional, jo hi estic ficat amb aquest sistema, i llavors també tinc de pagar una hipoteca, i tinc, oh. de, i tinc família, i no sé què més tinc, i, i n'hi ha que tenen amant i tot. Bé, bueno, és igual... <laughs> Si amb ve un client, jo no li cobraré 100, li cobraré 200. Oh, és clar que sí. Vale. Bueno, llavors aquest tio igual em pagarà o igual no, jo que sé, però al final jo també caic en aquest rotllo. Però... Oh, però és que és un bon exemple. és molt bon Segueixo, exemple segueixo, el segueixo, segueixo, segueixo. El tema és que jo estic entrempat, però ja no sols amb els bancs, sinó que hi ha gent que em deu calçar a mi, però jo li deig a uns altres, però ja no pels bancs. Com Això moralment, com puc deixar de pagar res? Jo no puc entrar en aquest tema de dir hòstia, té raó duran, quan algú per darrere dirà, però si ets un jeta del 15, si em deus calés, si no tu em pagues, deus calés a mi. Si no pagues seràs lliure. Deus diners al banc, si no pagues seràs perquè lliure. el tema no es redueix, no per mi el tema no, es, no es redueix els bancs, que és que està és més que lligat. L'exemple que estàs posant del professional, eh, l'entenc molt bé, perquè però, però, és precisament el meu paper. És que deus calés a molta gent, també deus calés, s'ha centrat en una, una redonda no als bancs, hi, hi ha gent que deu calés senyor. sí, et poso un exemple el, el que porta el paper, els folis el que ve a arreglar la, la fotocopiadora mm. i aquests cobren puntualment de nosaltres mm. la consergeria mm. d'allà de Barcelona, també li paguem puntualment ara, el propietari del pis el dia que el l'Enric Duran diu, deixarà de cobrar bueno. t'ho asseguro, ho tinc claríssim ah, en... també, amb els exemples que poses tu, Pere jo crec que no som tots iguals perquè a vegades s'extén molt el, la idea aquesta de qui pot cobrar 200 no cobrarà 100 i, però això no sempre és veritat eh? hi ha molt, molta gent que no vol cobrar més del que creu que és just i, i, i vull dir que no som tots una colla d'avericiosos de sense escrúpols això és un pensament que corre molt i que es fa servir molt, no, no, però no és Des, des, des del magisteri, eh? des de les escoles... No des de les escoles, o sigui, els nens els diuen nano, o sigui, eh, frases del tipus paguen justos per pecadors, però aplicats amb l'aspecte de dir, si el tio que ha caigut a la trampa, que es foti, paguen justos per pecadors. No ho entenc, això que oh, estàs dir doncs No, però... Ja, ja però el més. professional, sí que ho entenc. És sí, well, igual, la botiga, el botiguer que ha ficat una botiga és tan serronada tot el que pot perquè té una hipoteca tremenda, i punt, i l'ha de pagar, i punt. I tots som així. No, jo no. Tu no, ah, no, ah, no crec. jo treballo d'abogat i, i sé molt bé el que estàs dient o sigui, ara ve moltíssima gent al despatx perquè tots són problemes problemes de vivenda, problemes de lloc de treball problemes molts, però no tenim diners per pagar-nos uh -huh. uh -huh. i com a conseqüència nosaltres no tenim diners per uh -huh. pagar les hipoteques uh -huh. o, o el lloguer uh -huh. i no pagarem i el jutjat uh -huh. es col·lapsarà que ja comencen a estar col·lapsats. O sigui, L'amenaça que tenen quan no pagues el lloguer és que et faran una demanda de desonament per falta de pagament o per finalització de contracte, però és que no donaran l'abast a tramitar les demandes. No hi haurà prou abogats al món per poder preparar totes les demandes, ni jutges per poder expulsar de casa seva a la gent que no paga. I és aquest el plantejament que porta aquesta revista. Bueno, I, I aquí el, sempre hi ha la, la por de quedar-se sol jo penso que és el principal inconvenient ara bé, un cop això s'engegui, per això l'han intentat, l'han detingut ja i està, però que un cop s'engega això i la gent veu tu que no sóc sol, tu que això funciona eh, aquí hi ha molta gent que, que s'apuntarà perquè en la, la mateixa situació uh -huh. És tan injusta i, i penso que gent que mai s'hagués plantejat enfrontar-se amb el sistema o, o deixar de pagar cap deute, mm. ara mateix ho veuen totalment lícit, s'ho estan permetent a ells mateixos de dir, si no pago és que, és que, és que realment és el que ha de fer, no? va sent un acte de justícia. Però sempre, sempre, l'oportunitat d'una persona que té hipoteca, la, o sigui, el fet de no pagar-la, sempre la té, que no la paguin, ja està, es queda sense pis, punt. No es queda sense pis. Es col·lapsaran els jutjats abans que aconsegueixin tramitar totes les hipoteques que queden sense pagar. No veieu? Si ara mateix això s'està donant a Vic... Si és que no m'ho imagino, al despatx ve gent que em plantegen el tema de la hipoteca, em demanen que els acompanyi al el banc, treballadors magrebins, mm. els acompanyo al el banc, discutim una mica, el banc no sabe raons i diuen que volen cobrar la hipoteca i que volen cobrar la mateixa quota. Sabeu com s'acaba això? Que el treballador magreví es treu la clau, la clau de la butxaca i li deixa la clau allà sobre. Clar, se'l confitin. Que es confiti la clau i Clar, el pis. Clar, sí, sí, sí. sí. Sí. I a vegades s'ha donat el cas que el del banc li diu no, continuï, continuï vivint allà. I acaba sent... I acaba sent això, no, els espera. bancs immobiliàries, i que es, i no els interessa, bueno, no. clar, i acaben sent espera. com Caixa Tarragona, que tenen la espera. immobiliària, un moment, un moment. I, i tenen tota una cartera de pisos que no es treuen de sobre, claro. i que no saben què fer-ne. No, no, no, I això, això és, és la anar. seva ruïna. No, no, la seva ruïna. Què va, què va, No, és que no és això, és que hi ha un excedent, però hi ha de fàbrica, d'un 20% com a mínim de pisos buits si això ja ho tenen controlat, ja, ja hi són doncs pues els ocuparem, els ocuparem si no, hi gent, pisos. no hi ha gent, ha s'obren aquest 20% de pisos ocuparem els pisos Però, els ocuparem i no pagarem res no, tindrà de venir més gent de fora per ocupar els pisos i vindrà Som més a... gent, ah, molta això, gent ara continuem parlant d'aquest tema fent-me uns, uns segons de publicitat i ara tornem aquesta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 Música Diàlisi 107.4 Divendres de 10 a 11 de la nit i dimarts de 3 a 4 de la tarda Setmanari Torelló Setmanari Torelló L'actualitat de la Vall del Gès per tan sols 1 euro amb 10 cèntims Cada divendres al teu quiosc o bé truca'ns al 93 859 50 i te'l portem a casa Torelló. Torelló Setmanari Independent de la Vall del Gès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 Arribem primer. Osonesports.cat, el primer portal d'esports de la comarca. Arribem primers a la notícia i te l'oferim abans per internet. La informació esportiva arriba primer a osonesports.cat. Parlem-ne, un programa per descobrir i conèixer l'actualitat. Un espai pel record, tot allò que t'envolta i t'interessa. Temes d'avui i de sempre. Parlem-ne.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 còctel contra informatiu, estàvem a una discussió encesa que si més, que si més no ja, ja tornarà a sortir no ens preocupem que és un tema que no, no acabarem I, i que anirà més, el tema de les hipoteques de deixar de pagar o no deixar de pagar però tens... Uh... Sí, el, aquesta secció de les cartes de l'Oient, sí sobre l'atropello de Bolònia la firma un tal Moja i Bueno, no l'atropello doncs, no? de Bolònia vull dir, el tema aquest dels estudiants que estan tancats que estaven tancats, que van de salvojar però de salvojar. El, problema, el problema són els Mossos, no els estudiants depèn, depèn, no, qui, no, depèn. és claríssim Sí jo jo ja ho sé, però vull dir però és que depèn qui ho vegis és diferent es pensen que el problema són els estudiants, jo estic d'acord o sigui, no els estudiants... conec ningú que pensi això Home, jo sí. No, digue'm un exemple. Un A, nom, el, el, el Josep... Jordi Casanelles i Rosell, Sem em diràs no, aquest? No he parlat amb ell. Bueno, digue'm, digue'm un nom no, que pensi que tenen un, raó un, els Mossos. Un, un, un xaval molt, molt trempat que té una taverna i, i, coi, jo parlo amb aquest tema i diu que es busquen problemes els jovenis. I, en canvi, jo li dic que no, dic que és, els estudiants universitaris són els únics conscients d'aquest país, no queda res, eh? Uh -huh. Vull dir que són els que feien alguna i bueno, han hagut unes batuses aquí a la tele, han sortit ah, molta tele no, no, ha sigut fa uh, temps que no recordava que estomaquessin els periodistes d'aquesta manera sí, sí. fèiem moltes sí, sí. manifestacions que no veiem uh, aquesta brutalitat policial contra els periodistes la qual cosa Uh, vaja, a mi em va despertar una certa esperança eh? uh, uh -huh. ho sento molt pels periodistes però clar, és l'única manera que sàpiguen el, el pa que s El s'hi dona perquè és que, si no parlen d'una manera insultant contra la, contra uh -huh. la gent que, que està uh -huh. d'estomacada uh -huh. uh -huh. ah. i quan surt la reportera d'antena 3 amb el l'ull morat uh -huh. dient que és difícil trobar un periodista que no hagi estat estomacat i que la brutalitat ha sent no sé què i, i, i denunciant la, la, la, la policia davant de les càmeres dius per fi, ho sento recolzat doncs el mm -hmm. tema és que el Moha doncs, diu això, que ell ho veu d'una altra manera. No, no, no el tema de la policia. El tema de, del que és Bolònia, de, del que és aquest acord, que jo no tinc ni idea i el Moha diu que tampoc no en té gaire ni idea. Però l'únic que veu és que eh, a Davos, o sigui, el tema de Bolònia, diuen que ho volen adequar perquè els estudiants universitaris serveixin me, més per als empresaris. Mm -hmm. Sí o no? Aquesta, mm -hmm. bé. Sí, sí. Bé. O sigui, que es volen carregar... Es vol encarregar les humanitats, no? En realitat, sí, sí. En sí que les humanitats... I el Moja diu les humanitats no han servit mai per res. Has vist que ens estan ensenyant una octaveta? Sí, el nostre tècnic, l'Eloi, ensenya una octaveta que diu referèndum dimarts 24 de març... Demà, vota... demà, és demà, això. És demà. Uh -huh. Sí, sí. Vota sí a la paralització del procés de Bolònia. Uh -huh. Aturar Bolònia és possible i només depèn de nosaltres. Uh -huh. I això ho firma el... CEP. Sindicat d'estudiants dels països catalans. Sí, sí. Tens, doncs endavant ja dic, per mi són els únics conscients i pel Moja també i el tio es diu això vull dir és tot mentida, el que diuen de les empreses és mentida perquè Davos, que és l'última conferència dels rics i dels empresaris vaticinen 50 milions de parats però que no són 50 quan aquests diuen 50 són 100 vull dir que no hi ha empreses o sigui que és mentida les humanitats no se les carreguen pas perquè no, no han existit mai les humanitats la gent que estudia humanitats només té una sortida, que és la docència no han servit mai per res, i la docència i totes aquestes no coses... Veritat, això, no I la docència, això ho diu el Moha, eh? Un moment, ara, perdona. Ah, la doc... No, no, que, no, però és que és, que, que és més és greu, que... perquè diu, que, diu, diu el Moha que la docència i aquestes coses de les humanitats que no serveixen per res, per l'empresa, no serveixen per l'empresa, uh -huh. eh, a més a més és només per enxufats, només pot viure de d'art, de, de les arts i d'aquestes coses, uh -huh. el, els rics, sí, els pobres mai han pogut. Però el tema encara no és, no és aquest el problema, segons el Moha. El problema del Moha és que es vol encarregar la universitat uh -huh. pública. Uh -huh. Aquest sí que és el problema, és el que diu el Moha. Uh -huh. I no passaria res perquè, en, te en teoria, per molts títols que el Moha arribi a aconseguir, no tindrà feina, no sols per la gran crisi, sinó perquè, a més a més, no té posició, ningú li donarà una feina, no té lloc. I, de totes maneres, segueix reivindicant que no se la carreguin la privada, o sigui, no, que no es carreguin la universitat pública, perquè tot i que els pobres o la gent sense posició, tot i que puguin accedir perquè tenen voluntat i molt bona actitud a una carrera, només el coneixement és suficient com per viure de meravella. Uh -huh. Uh -huh. Bé, uh, jo penso diferent, però... Bueno, de... en, quin, en quin tema bueno, penses? A, a, a mi no m'agrada quan, quan, quan parles amb, amb, amb esperit empresarial, ja sé que és molt important les empreses per la riquesa del país, tot això... Uh -huh. Però a la, a la universitat no pot estar subministrant l'obra barata a l'empresa. No és aquesta la funció de la, de la universitat. I és el que està fent ara. Eh, els, a, a les empreses agafen estudiants, eh, els hi paguen molt poquet i després mm. el següent saps? Aquests fora i acaba sent un cercle viciós dels quals molts no se'n poden sortir no, però és el que diu, I, el Moja diu això diu que és ara, mentida, que, és mentida estan, no hi ha feina i ara senzillament el que fan és legalitzar o, o donar un, ja una preparació per assumir el que, el que, el que vindrà que és uh, sous uh, baixos i malalt no, no, de no, no, no, no, no hi ha feina 50 milions de d'aparats, no hi ha feina i menys per tècnics i menys per coses per gent que pensi no n'hi ha pas el o sigui, Fondo de Bolonia no, segons i, el Moja és que es carreguen la universitat pública és el que van, a carregar-se la universitat pública. I això et... de que les humanitats no serveixen... Bueno, no, no, és... no, no serveixen per les empreses. Bé, no, per les empreses, però no. si tampoc és cert, perquè per les, les empreses hi ha moltíssima gent que, que dirigeixen empreses que tenen estudis d'humanitat justament per, per la visió global que et donen, etc etc igual però que no... I, i que ho pagarem car, eh? Aquesta, aquest sacrifici que, que fa la societat... Eh, Uh, que fa ho pagarem molt car. perquè un cop s'obliden els valors soient les humanitats solia la, la, la, la nostra història, la història del pensament humà, el que és la busca més enllà del, del, del recurs de, de, del benefici doncs ens, ens trobem que l'ésser humà és, és una màquina Sí, sí però si jo, I, jo, i ho pagarem caràcter tots jo penso, jo penso que el Moha no, no, no està dient en contra del que tu dius res, eh? l'únic que diu és que tot això és, és com un envoltori que al final el que volen amagar és realment el que volen fer, que és carregar-se la pública mm. perquè mai les humanitats sí que serveixen, jo penso que el Moha pensa que sí i jo també, però m -m mai han, han estat de cara l'empresa mai mm. la, la sortida de les humanitats sempre ha estat la docència Uh -huh. no, i, no, i tampoc no hi ha feina de docència bueno, eh, així. hi ha la canalla que hi ha la de sempre fins a, i ara la, doncs, jo penso de... que és, és molt necessari sempre ho ha fet però que, que la gent no estudi només pensant en, un, en quina titulació donarà més beneficis sinó que hi ha una sèrie de una cosa que ens diuen la, la vocació i cada cop trobem aquí el més al del diu, aquí al final el Moja diu que, que clar, que jo o, o qualsevol persona pot tenir un títol i no li servirà de cara a la il·lusió que promet el capitalisme no li servirà perquè no li donarà feina però li pot servir a ell personalment com a, com, a, com a persona, com a formació Oi. perquè hi podrà haver anat perquè és pública i que, no, que no tots hem de ser metges que guanyin molts diners perquè si tu estudies medicina perquè penses que guanyaràs molts diners acabaràs fent un mal a la societat perquè no, no disfrutaràs de la teva feina i, i realment no, no seràs un bon metge sí, perquè el, ha de haver una vocació Al Moha, ja només amb el cognom, i, i com que no té gaires possibles no mai podrà treballar de, de, de metge però poder-li agradaria ser metge i poder-li servirà per la vida ser metge perquè té la capacitat per poder-ho fer Bé, els canvis Però passen... Això també li trauran, perquè si no pot anar a la, a la pública, també li trauran, això, aquesta, aquesta cosa que li aniria bé per ell particularment. Ja, mm -hmm. yeah. les humanitats són fonamentals. Jo ja estic d'acord. Si no hi ha humanitats, no hi ha universitat, estic ja no és que es vulgui encarregar la pública, és que vol encarregar-se la universitat. Ja està, directament. Bé... Bueno. Sí, sí. Bueno, sí, és, perquè, és, és en, és també hi estic d'acord, perquè carregar-se la pública és carregar-se la universitat. Tu sempre parles del Seneca. Què, què és el Seneca? Um, un humanista. Sí. Oi, oh, doncs. Sí. Que, que, que sí, que sí. Doncs això. Perquè no m'he carregat jo les humanitats, ni al Moja, eh. No, però estàs dient que només serveixen per la docència? No es tracta d'això. Amb aquest, aquest, des del punt de vista capitalista, sí, i de lo que estan dient de les empreses, d'adequar a la universitat, si és que ho, ho diuen els estudiants. De vale, de... Però no facis servir el mateix llenguatge com si el defensessis. Això, això és una... No ens podem passar de llestos repetint el pensament, diguéssim, de l'empresarial, perquè sembla que estiguem més a la ona. És que això em posa dels nervis. Mm -hmm. Entens? Mm -hmm. que di... Però no estic gens d'acord en la manera de, de plantejar les coses Repetint, el, el pensament eh, de empresarial de convertir la universitat en, un, en una mena de taller... No sé el que et posa dels nervis. Jo el que penso és que una, una empresa aquí a Torelló no, no diuen busquem un historiador, no ho diuen pas, mai. Cap empresa de, de, mai demanarà busquem un historiador vull dir això, no, vull dir que no serveixi tant que serveix, i a més a més un, un enginyer ha de fer història, ha de sapiguer els inicis etc etc. però ja hi entra jo no, no estic dient això dic que per un sistema capitalista i de producció, mm. bueno, no es busca específicament una, un humanista, una persona que ha fet història, mm. ha fet filosofia, vull dir no, no, no està clar que no uh -huh. jo tinc que explicar això de les instàncies, un a l'Ajuntament d'Aurís i un altre a l'Ajuntament de Torelló a Urís, els hi vaig demanar que li preguntin al regidor de Convergència i Unió, que es diu Jordi Casanelles i Rosell, si està disposat a entregar les armes de foc a la policia municipal competent a URIS. Li demano a la senyora alcaldessa que, que m'ho digui, que m'ho comuniqui, perquè si ho fa voluntàriament ja està bé i si no, tindrem que cursar una denúncia davant de la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya perquè sigui a través del jutjat que li facin entregar aquestes armes. Aquest és el mateix sistema que hem seguit amb l'Anglada. Amb l'Anglada ja s'ha fet la denúncia. Mm -hmm. La policia de la Fiscalia del Tribunal Superior ja ha trucat al despatx i han dit que se n'estan preocupant. Mm -hmm. I veurem, veurem fins on arribaran. I, i què has fet? Una instància a l'Ajuntament? D'Obris, que... sí. Això sen... com? una instància és ben bé això, demanar doncs que... que li preguntin al Jordi Casanelles sí. si està disposat a entregar les armes de foc voluntàriament mm -hmm. a la policia municipal competent a Auris mm -hmm. això és el que diu la instància mm -hmm. estem esperant la resposta mm -hmm. Molt bé. si no hi ha resposta o es nega a entregar-les llavors vindrà la denúncia al Tribunal Superior i després n'has fet una altra aquí Torelló. Aquí Torelló demanant al senyor alcalde que dicti les oportunes disposicions perquè s'averigui per quin cos o força de seguretat de l'Estat està actuant per compte de quin està actuant aquest Jordi Casanelles i Rossell i si resulta que no està actuant per cap llavors que s'averigui si és que està actuant per alguna policia secreta d'alguna potència estrangera vull dir Israel i vull dir el Mossad perquè l'aparició que ha fet en aquí dient que volia posar una querella criminal contra la Pilar raola és, és sospitosa. És una aparició sospitosa. Uh -huh. Tenim una trucada? A no, ara... No? Encara no? Tenim encara, encara no. Doncs, doncs intentarem connectar. Eh, i, no, doncs que... Doncs, resulta... Això de, de, que estàs explicant doncs hem de, de recordar, no? Que en, en Pere Casanelles doncs és... Jordi, Jordi és, és Casanelles Jordi. de Rosell. Doncs eh, vam... vam... Pues va ser molt desafortunat trobar-nos amb aquesta persona perquè ens va venir, ens el vam creure uh -huh. i va amb, amb l'excusa de, de, de voler posar una querella contra Pilar Raola, que això ha tirat endavant i, i, i nosaltres ens el vam creure que ell tenia bona intenció en, en, en, en uh -huh. fer aquesta acció i col·laborar amb nosaltres i, i després pues, hem, hem vist que les seves intencions eren unes altres i el vam desenmascarar, diguéssim, uh -huh. I, sí, sí. i ara es tracta d'aviam si els allà on, on aquest personatge estigui doncs, vinculat doncs, poden respondre per ell. Ara sí, ara sí que a tenim trucador. Amiant, mola, bona nit. Hola, bona nit. Hola, bona nit. Des d'on es truques? Doncs pues, des d'on truques per a mi? <ríe> bueno. no, no, perdó, no, de Menorca, de Menorca. Ets la uh -huh. Glòria. Sí, Glòria, sí. uh, vosaltres esteu a la casa de la Mare Terra Sí, estem en una casa que és, que és la casa de la Mare Terra sí. uh -huh. Doncs benvinguts al per... programa Còctel Contrainformatiu de Ràdio Ona de Torelló molt Que, bé, que també que... Eh, es, es retransmet en diferit per Ràdio Voltregà uh -huh. Vull dir que s'acena sí, a la comarca d'Osona uh -huh. Molt de gust de conèixer I, I... De poder, I de poder participar, clar Molt bé i, doncs, com, com ho teniu per aquí? Doncs, mira, aquí estem en una aventura vital de... estem intentant... Doncs... Una orgia? No, una orgia, no. Bueno, orgia, depèn de com tu miris. Oh, ogi... una, una aventura una vital. Una aventura vital. <laughs> Bueno, Home, una aventura vital no, no, no té que ser una orgia necessàriament potser no és sé, una orgia no sé, també no sé. però de natura mm -hmm. de, de connexió amb la terra mm -hmm. de connexió amb tu mateix i mm -hmm. d'aprendre a viure d'una altra manera que, que ens agrada més que, que viure allà amb el mogollón dels cotxes i la ciutat mm -hmm. i, mm -hmm. i bueno, tot això mm -hmm. sí, és, energia, és una orgia no, ja, no? ja deia jo per mi, és una energia amb les vaques i amb els cavalls i amb ah, les gallines no, realment, una energia de terra i amb la terra uh -huh. Uh -huh. que això es tracta, jo penso que és de tornar a, a... sí, hem de tornar a, a les nostres arrels i, i tornar a connectar amb nosaltres que al final és, és l'únic que tenim, no? I, I al final ens fareu creure que, que hem de venir tots aquí, a Menorca... Home, jo, no sé, jo us recomano, eh, perquè es viu molt bé, eh, francament. Home, si t'agrada si la terra, si ser la vida tranquil al camp... Jo, jo em dic Pere, i, i diria, no feu gaire propaganda. Home, no, que, que, que aquí és la casa de la mare de la terra, per tant, és la casa de tots, i que, que sí, que podeu venir, uh -huh. sí, sí. Bueno, però és que ja dic... És que passat uns dies, uns dies, clar. <laughs> Bueno, també podeu venir. Jo diria projecte... que s'apuntaria però mig, bueno, mig món. Si teniu mm -hmm. un projecte guapo que voleu, que voleu compartir mm -hmm. i, i això, per, per, per aprendre a viure d'una altra manera més sostenible i més, més guai amb, amb, mm -hmm. la, amb la terra, doncs mm -hmm. estic convidats a venir. Eh? Molt bé. Doncs tal com està el panorama de crisis és, clar, clar. és sí. molt temptador. Eh? Vull dir... Sí, la veritat és que mm -hmm. et dic una cosa, però... Dins de, de poc temps, el que tingui un pan de terra, encara que sigui a la terrassa, tindrà un tresor, eh? perquè, mm. perquè la veritat és que el tema de l'alimentació i bueno, s'està sí, com, complicant. Sí. Sí, ens, ens I no, no m'agrada ser pessimista, eh? però mm. jo crec que és important que, que busquem altres vies, de, de no sé, altres fórmules de vida que ens no sé, donin que ens ser una mica autosuficients, perquè és que estem massa enganxats amb el sistema i, i el sistema ens està ofegant. Uh -huh. I crec que és un moment d'aprendre a compartir, de viure, de, de viure en comunitat, de treballar a la Terra, de, de connectar projectes que tinguin un sentit i, i, no sé, i tornar a connectar amb la nostra essència no? com, a, com a persones, perquè, perquè molt estem molt manipulats, francament, uh -huh. és una llàstima. Uh -huh. Per, per exemple, que feu? Hort, animals, tot això, no? Seria, seria sí, rural, bueno, no? Seria un Sí, tema. bueno, estem en una casa al camp que, que volem que sigui com una, com una escola de vida, que, que cadascú pugui desenvolupar el seu potencial i que ens, que ens ajudem, que cooperem i que aprenguem un, uns dels altres, no? Perquè realment penso que són peces... Cada persona és, com, és una peça del puzzle i quan comences a desenvolupar el que realment t'agrada i el que ets, una final es poden fer moltes coses i és una, és una transformació social, no? però hem de començar per la individualitat, no? per un mateix. I, clar, i a la terra, al camp, doncs, si t'agrada la natura tens com una no sé, una, una, font, una font de connexió important que, que t'ajuda molt a, a connectar amb, amb això, no? amb el que tu ets, perquè a la ciutat estem massa, massa distret molt dispersats i molt enfocats en, en treballar per poder viure, no?, I, no sé, aquesta és la meva visió que a uh, mi ja uh, funciona així no en, sé. Ens has convençut jo, sí. jo crec que ens hem oblidat de, de, del que som, com és els humans al final, ens, hem de lo, ens hem oblidat de lo fonamental que mm. és, és eh, qui som, sí, som i som, som, som aquí i... a aquest planeta no? uh -huh. Realment eh, jo penso que ara amb aquests temps mm, penso que tinc esperança que la crisi ens ensenyi perquè, oh, si no, no servirà de res. Mira, la, la crisi serveix per, per despertar i per buscar alternatives. A... És que jo, jo soc una persona que m'agrada eh, aprofitar els recursos, no? Uh -huh. la, la vida és com, és com la cuina, de fet, i, i hem d'aprendre a cuinar-la, perquè a vegades no sé, la nevera i veus què tinc, avui què faig, no? Doncs pues crec uh -huh. que, que la creativitat està en aprofitar el uh -huh. que tenim i treure el màxim profit, no?, de, del que tenim. Llavors, mm -hmm. la vida, si quan tenim crisis, doncs comencem a espavilar-nos i, i, i, i, i, i realment anar al que té realment importància, no... Mm -hmm. No... Perquè quan estàs bé i tens de tot, no valores el que tens, però Exacte. quan no tens, mm -hmm. dius, ostres, i, i ara tinc una patata, però me la faré, però... No sé, no sé com dir-te, mm -hmm. no?, és una forma de valorar-la d'una altra manera. I les crisis fa, ajuden a despertar. Quan fa que esteu amb aquest projecte? Mira, jo aquest projecte fa sis anys que el vaig sentir. I vaig sentir que queda molt important crear llocs en el planeta que fossin referència per aprendre a, a viure d'una altra manera. Perquè estem molt, des, molt despistats i necessitem que tingui persones que han, han passat per un procés que s'ensenyin no, a... a a viure d'una altra manera. I, no sé, sobretot, a, a, a, a que, a que aprenguem a connectar amb nosaltres i, i amb la Terra, no? Mm. I llavors, no sé, el que jo sentia era pues, crear una, una escola de vida, una, una, una casa on es fessin cursos, on es, on es fessin tallers, es pogués fer teràpies naturals, es pogués treballar amb la Terra, tenir un contacte amb els animals, tot això que, que, que, no, bueno, que no tenim, no? I ho vaig sentir i bueno, vaig començar a, a cercar i al final vaig sentir que havia de venir a Menorca i aquí vaig trobar el lloc i bueno, això és el que sha posant en marxa. I, i, bueno, hem fet moltes, moltes activitats, estem compartint, tots ens de lucre lucre, aquí, aquí ningú, ningú, ningú cobra res, en principi, de moment, podem un dia que quan hi molta feina potser sí que podem treballar, però de moment encara no. Però de totes maneres, l'autosuficiència és difícil. Bé, bueno, no, perquè veure, tots els cursos que fem i, i les activitats es, co es cobra, per exemple, per exemple un preu de 40 euros un cap de setmana, menjar i dormir i tot, i amb el curs per tant, són cursos asequibles que tothom pot pagar, i el que no pot pagar, pot pagar amb, amb treball, vull dir que també es fa l'intercanvi, uh -huh, perquè, uh -huh. perquè hi ha molta gent que, que li interessa en temes que, que, que el, pot, el pot ajudar a desenvolupar coses d'ell, de, de, però no tenies per pagar-lo, no? Llavors, crec que també hem d'aprendre a, a treballar amb, amb l'intercanvi, amb el truque, no? Uh -huh. Perquè en un futur no, no, no tenim... És, bueno, és que ah, no, ara present no tenim gaire els diners en principi, no? Sí, sí, ni, pla, ni, quan ni. compartim amb els altres doncs jo sé fer de paleta i tu sé fer de pintor doncs, bueno, ens arreglem una casa i no es costa tants diners no? sí, per fer jo... alguna cosa no sé, és que es poden fer molt, moltes coses Aquest és l'ensenyament de la crisi i que ens portarà jo penso, a, a, a plantejar-nos sistemes de vides com aquests que vosaltres sí. sou l'exemple i l'esteu portant a terme Sí, doncs... que, sí, volem sonar, que fer vida de referència que, i, i que la, la gent pensi que quan tens un somni i, i treballes per aconseguir-lo doncs es pot realitat i que la ment és totalment creativa i, i tot és a la nostra ment per tant hem d'intentar transformar la ment i ser més feliços i ser més positius Doncs moltes gràcies pel testimoni i, i esperem veure'ns algun dia si si sí, sí, ens atrevim o volem no, no. venir a cavallir ens encantaria que vinguéssiu eh? de veritat estic convidats doncs agafem la paraula Molt moltes gràcies a vosaltres, bona, bona, nit. bona nit adeu Adéu. doncs eh, realment eh, a mi m'anima això realment veure que hi ha maneres uh, alternatives de, de viure i, i que estan tirant endavant i que, i que funcionen i que no només és de la casa, a la hipoteca, a la, la feina i... De, és, potser hem d'aprendre a, a renunciar, això està clar, però tota vida alternativa t'has d'oblidar de tenir sempre diners a la butxaca, d'anar al súper i comprar lo que et vingui bé, de voler comprar aquell cotxe que sempre has volgut... De, Has de renunciar. Jo penso que ara mateix hem hagut de renunciar per força, perquè hi ha molta gent que no s'ho pensava mai, de, de no tenir eh, aquests recursos i de no poder disposar d'això, i, mm. i de cop i volta ha traumàtic. Però, però si ho féssim, penso que mica més, amb, amb més consciència, aquesta renúncia i de, i de, i de viure més amb, amb, amb, amb allò que necessitem de debò, Penso que seria més, més natural. Forma, forma part una mica de, de, de la vida, o sigui, una, un, un noi jove es fa unes expectatives i en la majoria dels casos ens les hem de rebaixar. Les ja. expectatives que promet, per exemple, el capitalisme, te les rebaixes al final. Jo sento gent jove que diu, Pere, jo si no tinc calés, no surto. Jo no tinc calés i surto. Clar. Clar, hi ha gent que em diu, gent ja més gran, si per anar de vacances a dormir al cotxe, jo no surto. Doncs jo sí, surto. clar La gent vol anar de vacances pagant milers i milers de peles per un mes a toc de pitu. Bueno. Això que estàs plantejant tu és anticapitalisme. Jo és que ho sóc, jo sóc comunista. Oh, però llavors estem d'acord amb l'Enric Durant? Sí, però no m'acabar no amb el no no capitalisme. Jo no. vibracionalment que... no me'l crec. Vibracionalment no me'l crec. Oh, però... és, un, és un infiltrat, vaja. Que no. Aquest és dels meus. No? Bueno, podes sí, podes sí, ojalà m'equivoqui. Me és un infiltrat, era un infiltrat en els bancs. Bueno, I els van enganyar. Podes sí. sí. Però els van enganyar molt. Sí. Sí. Va enganyar molt. Sí. Sí. És però un heroi pa. per molta gent, eh? Mm. Jo sóc un infiltrat en el col·legi d'abocats. Mm. Sí, sí. sí. I però ho, que sap, diguem, ho saben des del primer dia. Destruirem el col·legi d'abocats? Sí. Doncs uh, ah, sí. ens, ens anirem no. infiltrant d'aquesta manera per, per, per, per veure si podem millorar... El, el, la vida i, mm. i denunciar les injustícies injusticis Aquest, esperem que deixin la llibertat però eh el... de moment, moment sembla que s'han resignat a tenir-lo 15 dies a la presó doncs... l'altre dia van trucar els de la comissió de solidaritat van trucar a Ràdio Bronca, a contrabanda, a Barcelona i ens van dir això estan s'estan fent una gaire idea que 15 dies són segurs doncs... algú els havia dit, algun abogat els havia dit que tenien que esperar 15 dies a que resolguessin el recurs, mentida són doncs... recursos que es resolguen en 3 o 4 dies, segons Galley. Llibertat per enric Duran i Dona. bona nit fins la setmana que ve. Bona nit. Bona nit, salut.